Allt sedan den svenska hären lämnat Saxen sen sommaren 1707 hade man försökt få ryssarna till en avgörande strid. Gång på gång hade ryssarna smidigt glidit undan från hotande huvudbataljer. Allt till den svenska ledningens stora nesa. Nu stod det så hett eftertraktade avgörandet och stirrade dom stint i ögonen. Frågan var om stunden var så väl vald. Kreutz vände sig till Renskjöld och sa att det vore nödvändigt att rangera sig, och påpekade samtidigt problemet med terrängen man stod i Min. Här är ett elat moras. Fältmarskalken gav honom ett kort svar och red ner för kullen till kungen. Nu var det dags.